Slavosovia 259, către Duhul Sfânt, Duh al Cunoștinței. Aleluia, slavăție, Duh al Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău ca o mai măiastră cu pene de foc, pe răbojul inimii, rugul iubirii, l-a dus și l-a sfințit. Aleluia, slavăție, Duh al Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă adevărul tău cu gene de foc, lacrima iubirii, din ochii măiastre-i a șters și a topit, de aceea în noi mugur rugăciunii a florit. Aleluia, slavă ție, Duh al cunoştinţei, te iubim și ţi mulțumim fiindcă adevărul tău cu aripi de foc. Paserea măiastră, ca un înger al iubirii, în sufletele noastre a zămislit. Aleluia, la Duhul Duh al cunoștinței, te iubim și-ți mulțumim fiindcă adevărul tău, cu flacăra credinței, calea sectelor și rătăcirilor a închis și calea iubirii pentru măiastră a sufletului nostru a deschis. Aleluia, slavă Duhul Duh al cunoștinței, te iubim și îți mulțumim fiindcă adevărul tău, cu glasul dorului ne-a chemat și pasără măiastră a sufletului nostru să zboare la tine învățat. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă adevărul tău o creangă de aur din măslinul neamului nostru a dat și pasărea măiastră pe ea a stat când slujba de slavă ți-a cântat. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă adevărul tău ca o cumpă în cugetul nostru a așezat și să cântărească cântecul de slavă al păsării măiastre când la tine s-a rugat. Aleluia, Slavă-ți, Duh al Cunoștinței, Te iubim și mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca o săgeată de foc, în inima noastră a intrat și pasărea măiastră a Sufletului nostru la tine a zburat. Aleluia, slavă-ți, Duh al Cunoștinței, Te iubim și mulțumim, fiindcă adevărul tău, ca un cântec de lebădă al lumii, pasărea măiastră a Sufletului nostru a cântat. Aleluia, slavă-ți, Duh al Cunoștinței, Te iubim și mulțumim, fiindcă adevărul tău. Spus de paserea mai neamului, îngerii din cer, cu drag l -a ascultat, ducând rugăciunile noastre la jertfelnicul din fața tatălui Ceresc din înalt.